Печеру, нехай так буде!» «Збирай людей, воїв, лицарів, хай весь витич, відає, царів навибиратиме собі пару!» «Ой, пече! Та не забудь, на Майдан знову викочуйте меди, паліть багаття, смажте ягниці телят. Свято для всіх, хай знають щедрість Горвія!» Святковий Гомін котився понад Майданом, Діля вогнищ дружинники й ремісники пригощалися з грубезних дубових бочок медами, наливаючи запашний напій у глибокі бронзові черпаки. А дівчата й жінки, діти та старі люди купчилися біля царської кам'яниці, позирали на ганок, звідки мала вийти царівна. Всім було весело і цікаво. Витицький люд знав, що мирося вибиратиме собі дружину якось незвично, не так, як усі. Прийшов до городища пастух корінь, назирив поміж товпищем сина Зарислава, привітався з ним. Як тобі тут, тривожно заглянув у очі синові, чому змарнів? Тільки одна ніч минула, а ти вже якийсь не такий, який же я. Сам не свій, а вчора ти славно гамселив ворогів, якби не ти, не переливки були б цареві. Хвалю, синку, хвалю. Ой, татку, похмуро двітив син, мені тепер не до того. Бачу, бачу, гадаєш, я не збагну? Вже прикипів серцем до царівни. Все одразу на мою голову накотилося, всі лиха світові. Дурний ти, аж кручений. Лізеш сам у пащу гадючу, наче дурне жабеня. Колись сміятимешся над собою. Хлопець одвернувся з досадою. Може, колись і сміятимуся, а нині плакати хочеться. Його душу рвали на частки незримі шуліки. Не міг діждатися, коли з'явиться Мрося, щоб зазирнути їй в очі. Що ж сталося, що одразу після благословенної ночі вона вирішила одружитися? А я вже їхні кохання, квітка серед чарівної галявини. Чи то приснилося? Привиділася у хомерній брій, а в житті зась пастухові до серця царівни. Неподалік почулися ніжні перебори гусил, тихий голос Бояна заспівав прадавню думу. Корінь з сином пробилися до ганку, зупинилися коло співця. А він, звівши незрячі очі вгору, перебирав чутливі струни і вплітав у тривожну мелодію дивні слова. «Гей, думовірна я!» Труни звучні Проженіть мою тугу чорною, Розкажіть мені та порайте мені, Як у світі білому жити праведно. Щастя де моє, доля де моя, Гей, правда де моя. Засіваю ниву щирим зерном, гей, А на ній восени кукіль родиться. Гей, мурую хату для родини я, а живу весь вік з сиротиною. Моя доленька, мов билиночка, за вітрами покотилася. Пісня вірна та й відказує: "Засівай ниву вольною волею, а муруй світлицю словом праведним". Незрадливою ясно думаю. Вольною волею Словом праведним, ясно думаю, гей, гей, гей. Недоподоби тут пісні Боянові тихо мовив корінь синові. Глянь, почерун вовком дивиться на співця, з'їв би його живцем. Люди щиро вітали Бояна, над Майданом котився схвальний гомін. Раптом з дверей вийшла Норося, за нею вибігла світлична дівка Зоруля, і одразу ж весела зграйка подружок царівни оточила її кільцем, накинувши на неї темну фату. Дівчата почали хороводити, Заспівали, відлітає лебідонька із гнізда, І сестричок, і подружок покида, Дуже крила на вітри її несуть, Прокладають в дивоколі нову путь. Ой, коли ж тебе лебідонько чекать, Ой, та де ж тебе сестриченько стрічать, Чи у лузі на некошеній траві, Чи в прозорій дивокола синяві. Гей, сестрички, як раненько на весні, Лебедині ви почуєте пісні, Принесе, мій милий, З дальньої землі Клич кохання на широкому крилі. Згине, милий, То не ждіть мене здаля, Чуженецька похова мене земля. Згину я,